Horre denbor aldik, erramar da guretzen normalen izaten dira nahiko zaiak. Orokorrin jende aldetik izategoten garen nahiko larri beti. E, azkenin posuda dela eta e, normala den bezala bakoitzabatxu bere gauzak, e, lana dela eta e, oporrak direlata, eta beti jendeko puru dexente bat juntatzea izaten da nahiko zaiak. Mino alare entrenamientuk inal izan e, beti bildu gara amarrameka jokalari. E, eta bueno, horrekin pues egon direnak beintzat, pues dute. E, indute ta, egia da urtzen ere bai talde pues nahiko aldatu dela dexente e, Lehen lengurteko lokalaria un hitzek utzi dute, arraze desberdianngatik eta pues bueno, eta hori dire oihartsunikan eh 7 lokalarin egiaren aitz eskertu bai E, gure etzako izan delako laguntzen dira, eta beraekin pues, talde haitzen nahin da, azkenin e, urbilekuk dire, eta, eta gure estiloko jendia da. Eta egia da, lortu dela izatia postalde polita, giro girona, hori dela nik uste dut importantena, e, batez ere postalde berri bat osatzerako garaian, girona eta hortik hor, gantzinera pues, joanen direia bertzea gauzako satzen. Mino, bueno, asira bati meintzat, giro ona. Eta horren baitan, pues, e, saiatu gara lagunarteko horen batiten, mino, egia da, pues, bueno, e, erran dutenagatik bai, jende faltagatik bai, bertze ekipune jende faltagatik ere bai, bageen iku namistosotako pare bat ere e, bertan bera utzi barizan txugula. Bueno, alare lehen jokatu zen lehenen amistuzu Antibokun kontra. Printzipiun ez, e, beldurpunt hori azkenin Antiboko talde hundi bat egin dea guk talde berria, eta egian sensaziok izan ziren nahi hitzonak, nahizta hiruko iru, difentzikin galdu. Sinjasio kitant zirena hitzonak azkenin e bukaer arteagontu zen, gero fisikuk faiatu zuen, mino alare talde kohesionatu bat ikusi zen eta nikuste pos hori eh temporadara begira, ber temporada gauza politik azkenin aurtego helburu nagusitako bat izango da talde hau lantzen segitzenia, azkenin nahi naidoez e, talde honitza aldatu da Eta pos, badire gauzak landuera denna, azkenik zela barenin bata bertsekin izatze ere, ez da erresa eraabilten du denbora. Orun aurtengo helburu nagusia eran bezala, postalde hau landu eta horren baitan e, kategori e, mantentzen saiattzea beti reba denak arituz, e, eta denak disfrutatuz, Nik uste dela azkenin ez, beti gazte herri txikiko talde bat izani, Post nik uste e, personalki helburu nagusitako bat izango deli, eh pues azkenin eh, urtetara begirare bai pues taldea mantentzeko helburukin eta ta bueno, piskotori ta temporada dugu urrengo astin eh bueno, ez aste honetan urtzilin Urolan kontra jokatzen eta pues bueno, eh saiatuko da aurreko amistasun bezala post, eh, partido polido atitia eh, Pues, haber defenditzen nahiko ongi biltzen gara normalin, eta hakin pues, e, haber suerte pixko batekin e, lortzen dugun beraien zen laira hor biltzea tamina egitia, eta batez ere hori e, izango da urten helburua.